Котиться світом історії колесо, а дорога стрімка й нерівна. Якщо народ не має права голосу, це видно й чути вже при виконанні гімну.